Kapitola 51 Pro Moniku Jensonovou začal zlý den medicnu ve chvíli, kdy jí zavolal kliši a ona musela opustit poradu o demografických dopadech dlouhé země, která se konala na Wisconsinské univerzitě. Většina delegátů s výjimkou těch, kteří věděli, že je policistka, jí stíhalo nevraživými pohledy. Děku, o co jde? Mělo by to být opravdu něco důležitého, nebo? Pojď sticha strašilko a poslouchej. Je tam bomba. Bomba? Atomová. Centrální medisnu. Máme důvod si domnívat, že je ukryta někde na náměstí Kapitol. Tohle konferenční centrum leželo na severovýchodě, na druhém konci města. To už vybíhala z budovy, mířila ke svému autu a začínala být zadýchaná. Byly okamžiky, kdy cítila každý z těch roků, které měla nad čtyřicítku. Někde se rozhoukala Siréna. Atomovka? A kde se k sakru vzala? Je v nějakém kufříku. Všude běží varování, poslouchej mě. Musíš udělat tohle. Dostani lidi dovnitř, rozumíš? Pokud to bude možné, tak podzem. Když budeš muset, řekni jim třeba, že to je tornádo, aby se je přesvědčila. Jestli ta věc vybuchne venku na úrovni země, můžete snížit počty okamžitých ztrát o, o záření na minimum. Když sakra Jensonová, neslyšel jsem teď právě bochnout dveře vašeho auta? Vymákl jste mě, šéfe. Tak mi aspoň řekněte, že míříte ven z města. To vám říct nemůžu, pane. Lidé už vybíhali z budov úřadů, z obchodů i z domovů do slunečního světu jasného podzemního dne a většina z nich byla zmatená. Bylo jich ale také dost, kteří naopak vbíhali dovnitř. Wisconsin si užil svou dávku tornád a lidé se naučili poslouchat varování. Ještě pár minut a na ulicích vzniknou zácpy, protože lidé se budou snažit dostat z města bez na ohledu na to, co jim radí úřady. Přitlačila nohou plynový pedál, dokud byly ulice ještě celkem volné. Zapnula Sirénu a hnala se směrem na jeho západ k náměstí Kapitol. K sakru nadporučíku! Podívejte, pane, víte stejně dobře jako já, že v tom bude mít prsty nějaká okrajová skupina hnutí typu lidstvo především. A to je moje specialita. Když se dostanu na místo, mohla bych si něčeho všimnout. Zahlednout někoho z obvyklých podezřelých tu věc. A nebo si dát usmažit ten svůj lesbický zadek. Ne, pane, poklepala si na opasek. Mám sebou svůj vkročec. I přezluk motoru zaslechla, jak se rozhůčely další sirény. Uvnitř auta se začala objevovat nouzová hlášení, která přicházela prostřednictvím komunikačních systémů. Spětný telefonát z 911 na její soukromou domácí linku, e-maily na tablet, poplachové hlášení nejvyššího stupně rádiem. Uvědomila si, ale že nic z toho nestačí. Poslouchejte, šéfe, musíte to všechno změnit. O čem to mluvíte? Zdá se, že se všichni drží vžitých postupů. Musíme lidi přinutit, aby vkročili, pane, kamkoliv, na východ nebo na západ, jen pryč z medicine nula. Vy víte stejně dobře jako já, že každý vkročit nedokáže. Kromě nevkročníků jsou tady staří, děti upoutaní na lůžko, ležící pacienti... Tak si lidé musí navzájem pomoci. Jestli dokážeš vkročit, udělej to, ale vezmi někoho sebou, nikoho, kdo to nedokáže. Vezmi ho sebou v náručí nebo na zádech, pak se vrať a vkroč znovu, a znovu, a znovu. Na druhém konci bylo chvilku ticho. Vy už jste o něčem takovém přemýšlela, strašilko. Je to tak? Protože jste mi přece před všemi těmi roky tu práci dal, Jeku? Vy jste šílená. Další odmlka. Udělám to, jestli okamžitě otočíte tu svoji zatracenou káru. Ani náhodou, šéfe. Máte padáka, strašilko. Beru na vědomí, pane, ale přesto zůstávám napříjmu. Dorazila do východního Washingtonu a před ní se otevřel výhled na kapitol, který bíle zářil na slunci. Všude se hemžili lidé, vycházeli z kanceláří a obchodů nebo se do nich zase vraceli. Někteří z nich se jí pokoušeli stopnout... Stalo se, že jsou rozhoštění a nejspíše si chtěli postěžovat nahluk sirén, které bez zivného důvodu neustále ječely. Všimla si, že auto před ním má poměrně ceněnou značku Green Bay Packer. Na zdech zahledla plakáty s portrétem Briana Caulie, který s vážnou tváří, ukazo tváří ukazoval prstem z obrazu, jako by stříkal nějaký virus. Bylo nemožné uvěřit, že během několika minut se tohle všechno změní v oblak radioaktivního prachu. Ale když teď procházela v novými rozsahy rádia, slyšela naléhavé výzvy k vkročení, promíchané návodným hlášením: Každý vkročující, jeden cestující. Každý vkročující, jeden cestující. Usmála se. Dobrý slogan. Pak se znovu ozval Kleši s dalšími informacemi. Jediné varování, které policie měla, bylo od dítěte, které se v nouzi zatoulalo na stanici nadzemí dráhy v Milwaukee. Byl to 15letý kluk který se toulal s partou prototypových lidstvářů, prvotypových lidstvářů, hlavně ze společenských důvodů, aby se tak seznámil s děvčaty. Jenže jim lhal. Ve skutečnosti byl přirozený kročník. Když na to lidstváři přišli, odvlekli ho k doktorovi, k muži, který byl na policejním seznamu podezřelých lékařů. Ten mu otevřel hlavu, zavedl mu do ní elektrody a vypálil mu některá nervová centra, o nichž si myslel, že souvisí s vkročováním ať už pak mohl nebo nemohl vkročovat, zůstal potom v zákroku mladík slepý. Tak šel na policii a tam vyklopil, co mají jeho kamarádičci v plánu provést v medesnu. Jediné, co ten kluk ví, je, že se listvaři nějakým způsobem dostali k něčemu, čemu říkají kufříková atomovka. Pročítám všechna možná hlášení a podle nich existuje jediné podobné zařízení, které bylo vyrobeno vládou Spojených států, a to 2TV54.a se SADM což je zkrátka pro speciální atomovou demoliční munici. Má účinek zhruba 6 kiloton. což je asi třetinový účinek bomby svržené na Hirošimu. Když se také mohli zmocnit nějakého ruského zařízení, jako třeba RA-115, a hele strašilko, poslechni si tohle, panuje všeobecný názor, že sověti si ukryli tahle zařízení na různých místech USA. Jen tak, pro případ potřeby. Mezitím už zrazila na náměstí Kapitl. To bylo po většinu dní přeplněno trhy. Někdy to byl trh umělecký, většinou se tam odehrávaly trhy farmářské, teď ještě obohacené o exotické produkty a zboží z celého tuctu okolních světů, a jedny se tam zase pořádala protestní schromáždění proti tomu, či na podporu onoho. Dnes tam byla hustá koncentrace policistů a mužů, jejíž vzhled napovídal, že patří k FBI nebo nějaké jiné tajné službě. Někteří z nich byli v ochranných nukleárně biologicko-chemických ochranných oděvech? Jako kdyby to znamenalo nějaký rozdíl. Pak tam byla jejich vozidla a helikoptéry, které se jim znášely nad hlavami. To jsou ti ne nejodvážnější z odvážných, pomyslela si, kteří běží směrem k bombě. Když objížděla náměstí, vrhla Jinsonová pohled po State Street, která spojovala širokou přímkou vedoucí ze západu na východ hlavní univerzitní kampus s náměstím. Ulice State byla plná kypících restaurací, espress a byster a navzdory prvozemské recesy a rapidnímu ubytku obyvatelstva byla pořád ještě bíjícím srdcem města. I tohle odpoledne byla plná studentů a nakupujících. Někteří očividně pospíchali do úkrytu, ale ostatní usrkávali svou kávu a opírali pohledy do mobilů a laptopů. Někteří se vesele smáli, přestože Jensenová zřetelně slyšela na pozadí jekotu tu siren ozvěny policejních reproduktorů, které všechny nabádali, aby se okamžitě ukryli uvnitř nebo vkročili. Lidi tomu nevěří, šéfe. Mně to povídejte. Vystoupila z auta a zatímco strkala svůj policejní odznak do obličeje každému, kdo se jí pletl do cesty, prodírala se mezi lidmi na pahorek ke Hluk siren odrážející se od betonu byl k zašílení, Doslova ohlušující. Po čtyřech rozlehlých schody, schodištích od vlastní budovy kapitulu procháli lidé, členové státní zprávy, lobbysté i soudci v dokonale vyžehlených oblecích. A na úpatí schodů seděla poněkud zanedbanější skupina civilistů, kterou pozorovala volná řada ozbrojených státních i městských policistů. Jak se ukázalo, ti lidé byli na, byli na náměstí, když přišlo první varování a byli okamžitě obklíč, obklíčeni a byli jim zabaveni v kročce spolu s telefony a několika zbraněmi. Jinsonová zůstala stát za okruhem policistů a hledala ve skupině rozlobených, vystrašených turistů, nakupujících a úředníků nějaké povědomé tváře. Někteří měli u pasu drahé kožené náramky typu jsem pišný na to, že jsem v kročník, jim již teď hrozili na policisty, kteří, kteří je obklopovali. Nejsem žádný prvotypový lidstvář, podívejte se na tohle! A kousek od ostatních seděl na zemi Rod Green. Prošla mezi policisty a přisedla si k němu. Jak věděla, bylo mu osmnáct, ale vypadal mladší. Měl na sobě džíny, tmavou bundu a dyšavé vlasy měl přistřižené nakrátko. Vypadal jako kterýkoliv jiný obyčejný student. Ale kolem úst a očí měl první vrázky. Vrázky zatrpklosti, zášti a nenávisti. To máš na svědomí ty, že, rode? Musela křičet, aby byl věkotu siren její hlas slyšet. No tak, mladíku! Vždyť znáš, hlídám si ti celé roky. Podíval se na ní. Víte, ta, co jí říkají strašilka. Tak to mě tady podrž. Udělal si to? Pomáhal jsem přitom. Komu si pomáhal? A jak? Pokrčil rameny. Přinesl jsem to na náměstí ve velkém batohu. Zručil jsem to, ale kam to umístili, to nevím. Taky nevím, jak je to nastaveno. Ani jak by se to dalo zastavit. Keci a zase keci. Je to nutné, Rodé? Musí všichni tihle lidé zemřít, jen aby se mohl pomstít mámě? Ošklivě se už klíbil. No, ta svině je v bezpečí. To Jinsonovou šokovalo. Možná že ani nevěděl, že jeho matka Tilda Lang Greenová, kolonistka na jedné ze vzdálených zemí, zemřela na rakovinu. Teď nebyla ta nejlepší chvíle mu to oznámit. Ty si vážně myslíš, že to bude k něčemu dobré? Vím, že vy, ten váš spolek, jste přesvědčení, že medicine je nějaký střed vkročování. Jenže dlouhou zemi zastavit nedokážete. I kdybyste srovnali se zemí celý Vyskoncin, budou lidé dál vkročovat odkudkoliv. Vím o té bombě jen jednu věc. Chytila ho za rameno. Jakou? Řekni mi to, Hrode! Kdy vybuchne? Podíval se na hodinky. Dvě minuty čtyřicet pět vteřin. 443. 44, čtyřicet se zvedla a zakřičela na policisty. Slyšeli jste? Ohlaste to. Okamžitě odsud dostaňte tyhle lidi. Jejich v kročce. Proba a hned jim vraťte jejich v kročce. Policistům to naštěstí nemusela říkat dvakrát a jejich zajatci se začali zvedat na nohy, protože vyslechli radovou poznámku a teď propadly panice. Jensenová ale zůstala sedět vedle roda. Pro mě to skončilo, řekl rod. Nedokážu vkročit. Proto jsem sem přišel. Zdalo se mi, že je to správné. Správné houby! Bez nejmenšího varování ho chytila pod rameny a koleny jako dítě a s vynolažením všech sil si ho zvedla ze země. Byl na ní příliš těžký, takže se jí pod jeho vahou podlomila kolena, ale stačila zapnout svůj vkročet dřív, než oba narazili na zem. A dopadla na záda do zelené trávy. Nad hlavou se klenulo modré nebe, stejné, jako bylo ten den nad prvou zemí. Sirény stíchly. Kousek od ní se zvedala konstrukce, která byla tady, na západu jedna, vztyčená jako protišek kapitolu. Rod, který ležel za ní, se zazmítal, pozvracel a úst mu začala objevovat pěna. Zdravotnice v oranžové kombinéze ho odtáhla strnou. Je to fobik, oznamila ji Johnsonová. Potřebuje... My víme, madam. Zdravotnice vytáhla z injekci i někci a vbodla jí rodovi do kryku. Křeče ustaly. Rod se podíval Jinsonové přímo do očí. Celá zřetelně řekl. Dvě minuty. Oči se mu obrátily v sloup a on omdlel. Dvě minuty. Ta slova letěla medes nula, jeho skvětajícími dvojčaty na východě i na západě a dalšími přihličejícími světy. Pak začalo vkročování. Rodiče nesli své děti a vraceli se pro staré rodiče nebo staré sousedy. V pečovatelských domech připnuli některým starým zmateným občanům v kročce a poprvé v jejich životě je poslali na východ nebo na západ. Na školách pomáhali profesoři a učitelé žákům a velké děti nesly ty malé. V nemocnicích personál a schopnější chodící pacienti našli způsoby, jak zvednout nejtěžší a nejméně pohyblivé pacienty a vkročit s nimi, Dokázali si poradit i s těmi, kdo leželi v bezvědomí a dětmi v inkubátorech a uniknout a pak se vraceli pro další. Čekali dokonce, až spěchající doktoři prozatímně zajistí přerušené operace a odnášeli i tyhle pacienty. V celém medicnu většina lidí, kteří dokázali vkročit, pomáhala té menšině, která to naopak nedokázala. Dokonce i o extrémní fobiky, jako byl Rod Green, který nedokázal překonat jediný krok, se okamžitě postrali medici a dělali, co mohli, aby je stabilizovali, dokud nebude možné je převést daleko od ohrožené oblasti a vrátit se zpět na pravo zemi. Medicine Západ 1 pozorovala Monika Jensonová, jaké se dostaví následky. Po celé inkriminované oblasti byly rozmístěny televizní kamery a dálkově řízená letadla posílala záběry z ptačí perspektivy. Pro Jensenovou to bylo velmi nezvyklé, být za takové krize v bezpečí, ale zdravotníci ji odebrali v kročec, takže ani nic jiného dělat nemohla. Tak se dívala. Nikdo ji dokonce donesl hrnek kávy. Tady na západu jedna jste mohli z výšky zřetelně vidět jezera, jednotlivé šíje, charakteristický zeměpisný jde celé oblasti. Rozkládala se před ní jako mapa, dvojče stejné oblasti na prvo zemi, dvojče, které bylo ještě před dvěma desetiletími dokonale neobydlené. Medicine Západ 1 si začal budovat své jméno tím, že začal kácet velké kusy pralesa a vysoušet močály, budovat dopravní cesty, které byly dostatečně rovné a vystužené, aby se jim mohlo říkat silnice, a postavit skupiny domů a budov, nad nimiž se brzo začala zvedat oblaka páry a sloupy kouře, sutí a kováren. Dnes ale obyvatelé Západu 1 dělali, co mohli, aby pomohli nově příchozím utečencům z provozemě a postrali se o ně. A ti už přicházeli. Jensenová viděla, jak se objevují. Jeden po druhém jednotlivě i v malých skupinkách. Někteří z nich se dokonce objevili v jezrech, protože vkročili ze svých člunů nebo dokonce ze surfarských prken. Na jezera vpluli veslice, aby naložili každou mávající postavičku. A zatímco přibývali další a další vkročovatelé, uvědomovala si Jensenová, že na Zemi, na zelené pláni západ 1, přední, vzniká něco jako mapa města z prvozemě. Byly tady univerzitní studenti, barevný zástup vyznačující místo jejich kampusu, který se táhl z jihu od pobřeží Izra Mendota. Byly tady skupinky z nemocnice svaté Mary a Meriter a z univerzitní nemocnice a kliniky, malé obdélníkové skupinky doktorů, sester a pacientů. Byly tady školy, Učitelé se svými svěřenci na místě, kde měly být třídy. Na pobřeží Monony se objevilo momentální osezenstvo kongresového centra, obchodní typy, muži v tmavých oblecích ve skupinkách, podobní tučňákům. Začala se naplňovat i oblast kolem náměstí Capitol, kosočtvrčná plocha s prodavači, nakupujícími a obydvajícími ze State a King, naznačovala směr ulic, vedoucích na východ a na západ, a k ním se přidali úředníci a obyvatelé východního a západního Washingtonu. Uvědomila si, že je to opravdu mapa Medisnu, mapa vytvořená z lidí, nad nimiž jakoby náhle zmizely budovy. Hledala Elite Drive, kde z reality vykročila, spolu s dětmi, které byly v její péči, skupinka sester z domova. A v poslední vteřině zahlédla ze svého místa nízko při zemi, že na místech, kde stály na prvo zemi v centru výškové budovy, se začali obývat lidé ve vzduchu. Většina z nich byla v oblecích, prostě a jednoduše vkročili z vyšších pater, protože už jim nezbyl čas na to sejít po schodech nebo sjet výtahem nebo udělat cokoliv jiného. Na okamžik se objevili trojrozměrní duchové k zániku odsouzených budov, duchové složení z lidí, kteří zůstali na zlomek času vysat ve vzduchu a pak spadli na zem. Někde nedaleko Jensonové začal tíkat Jergiů v počítač.